Asta ar mă împărtăși despre primul pas în a umbla cu Isus Hristos, este acela să ne dăm seama că suntem robi ai păcatului și suntem născuți în păcat. Și ca să umblăm cu Isus Hristos, trebuie să fim eliberați de păcat. Aceasta este primul pas. Iar eliberarea noastră vine printr-o naștere din nou cum a spus și fratele Manu să-l dimineața. El, aceasta o face doar Duhul Sfânt. Acum aș vrea să împărtășesc altceva. Este un verset în Sfânta Scriptură unde spune, trăiește în O parte din el. Și mulți dintre noi ne întrebăm ce este această nebrihănire. Care este oare conceptul adevărat al nebrihănirii? Mulți dintre noi ne umblăm că avem nevoie de neprihănire și să trăim în neprihănire ca să umblăm cu Cel ce este neprihănit. Și atunci, ce este neprihănire? Sunt multe idei ide astăzi, multe concepte, și aș vrea să ajunge prin Harul Lui Dumnezeu la adevărul Său. Neprihănirea aceasta, așa cum este în Iisus Hristos și cum El ne-o ne ne dezvăluie. În primul rând, sunt anumite teorii despre neprihănire. Una dintre ele spune așa. Fă tot ce poți și Dumnezeu va face restul. Asta este una dintre teorii. A doua este o viață absolută, absolut lipsită de orice păcat. Adică neprihănirea înseamnă să nu ai niciun păcat. Absolut lipsită de orice păcat. Asta este o altă, altă teorie despre neprihănire. O altă teorie spune așa neprihănirea mea depinde de circunstanțe. Dacă sunt într-un mediu în care am prilejul să trăiesc neprihănit, pe acolo e foarte bine și ușor. Dacă nu, fac ce pot. Deci neprihănirea depinde de circunstanțe. Acestea sunt niște idei. Însă, un lucru adevărat și ferm este acela că neprihănirea are de-a face cu ascultarea de legea Lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 5, cu versetul 27, spune așa. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 27. Să citim de la versetul 25, de fapt. Spune bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica, și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a croțit o prin botezul, cu apă, prin cuvânt. Ca să înfățișeze înainte lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbărgitură sau altceva de felul acesta și sfântă și fără prihană. Aici înseamnă că Iisus Hristos vrea să-și prezinte biserica neprihenită Fără prihană. Deci aici vedem că neprihen, înseamnă fără prihană. Iar păcatul îns, este, de fapt, Prihana. Și prihanul este păcat. Un alt lucru este un Ioan, 1 3, cu versetul 4. Mulți dintre noi știm acest verset. Spune așa: Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Deci, neprivenirea atunci are de-a face cu trăirea legei. Și păcatul are de-a face cu încălcarea legii. Deci din Scriptură vedem că nebrihănirea are de-a face cu ascultarea de lege. Să mai vedem încă un text. În 1 Ioan, capitolul 2 de data aceasta, cu versetul 29, spune așa. Dacă știți că El este nebrihănit, să știți și că oricine trăiește în neprinănire, este născut din El. Și de aici vine titlul acestei predice, acestei prezentări. Trăiește în neprinănire. Și este un apel pentru noi. O chemare a Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu trăiește în neprinănire, El vrea să fim copiii Lui. Iar copiii Lui Dumnezeu trăiesc și ei în neprinănire. Însă apare o problemă. Când înțelegem că legea are de a, de a face, adică are de a face cu legea, începem să ne cercetăm cu legea. De exemplu, porunca spune să nu furi. Și atunci, eu mă întreb, am furat prin asta? Printr-o acțiune a mea, oarecare, arecat Sau, am spus o minciună prin ceea ce am spus înainte? Sau am încălcat sabatul făcând ți ce am făcut mai înainte? Și așa ne analizăm. Și ne uităm la lege. Ne cercetăm cu ea. Când greșim, începem să ne rugăm. Chiar să postim. Să studiem. Și să strigăm la Dumnezeu ca să ne elibereze de acel păcat. Și prin Harul Lui, când ajungem să fim eliberați și credem că suntem eliberați, atunci a zicem sunt mai nebrihănit decât până acum, fiindcă am învins încă un păcat. Și ajungem astfel să credem că dacă am trăit destul de mult, în felul acesta, rugându-mi, postind și învengând prin alul Dumnezeu, am ajunge să biruim pe toate păcatele noastre și să ajungem nebrihănit. Și mulți dintre noi ne punem ținta cândva în viitor. Iar alții, când văd că nu pot lui se dau bătuți. Și întrebarea este, este oare lipsa păcatului din viața mea nebrihănire? Este oare lipsa încălcării mele a poruncilor nebrihănire? Ce este nebrihănire? Da, ea are de-a face cu legea, însă este nebrihănirea Lipsa încălcării? Sau lipsa păcatului din viața mea? Și asta aș vrea să studiem. Un gând interesant este acela că dacă nu ar fi lipsa păcatului din viața mea, atunci toți ar trebui să devenim pe lume. Fiindcă acolo nu prea ai pe cine să furi. Sau ce să furi. Acolo nu prea ai pe cine să minți. Nu prea e așa de mulți. Nu prea ai de ce să te supri. Nu prea ai nevoie de răbdare. Și multe alte lucruri. Dar cred că suntem cu toții de acord că nu în această viață ne-a primat Dumnezeu. Iisus Hristos ne spune ce este nebrihănire. În Isaia capitolul 33 și vreau cineva să citească acest verset. Isaia capitolul 33 cu versetul 22. Cineva care îl găsește primul cu voce tare să citească, vă rog. Isaia 33 cu versetul 22. Căci Domnul este judecătorul nostru. Domnul este legiuitorul nostru. Domnul este împăratul nostru. El ne mulțumesc." Mulțumesc. Aici vreau să iau un singur lucru. Domnul este legiuitorul nostru. Asta înseamnă că El a dat legea. Așa e? Și oare nu cel ce dă legea o înțelege cel mai bine? Și atunci să vedem ce spune Iisus Hristos, Dătătorul Legii, că este neprinânirea. Că ea are de a face cu legea. Să mergem la Matei 22, versetul 36 la versetul 40. Un învățător al Legii unul care învăța pe copilul Israel legea, a venit la Isus Hristos și a spus Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?". Isus i-a răspuns. Învățătorul însă a venit la Isus cu întrebarea aceasta. Doamne, care este cea mai mare poruncă? Să nu preacoprești? Să nu furi? Să nu încalci sabbatul, Care poruncă? Și Isus Hristos E arată clar care este porunca. Și spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și proroși. Vedeți, Isus Hristos, care a dat legea, legi o înțelege mai bine decât noi. Și Iisus Hristos spune că împlinirea legii este ce? Dragostea. Este să iubești. Aceasta este nebrienirea. Să studiem puțin mai departe. Vedem aici, din aceste versete, că pentru Isus Hristos, păzirea legii nu înseamnă să nu comiți păcat, ci înseamnă să faci bine. Și să vedem. În... Nu o să citim acum, că n-are timp, dar în marcu capitolul 2, vedem acolo o luptă între farisei și Isus Hristos. A venit întrebarea despre Satră. Fariseii căutau să nu încalce Sabatul și l-au acuzat pe Isus, dar și pe ucenicii lui, că au încălcat porunca Sabatului. Însă Isus Hristos se lupta pentru aceea. Deci, fariseii se luptau să nu încalce porunca. Isus Hristos se lupta să facă ce? Să facă bine. Vedeți, unul se lupta pentru sine, să își păstreze viața. Celălalt se lupta să dea viața. Fariseul se lupta să se mântuiască. Iisus Hristos se lupta să o iubească. Și aici este neblinie. Să mergem puțin mai departe. În Luca capitolul 11, vedem un adevărat extraordinar de solemn și important. Este oare livrianirea lipsa păcatului? Sau ce este livrianirea? Luca capitolul 11, la versul 24, la versul 26, spune așa. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă.” Iar apoi, fiindcă nu o găsește, zice mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită și plină. Aici nu spune că este plină sau goală. Însă mai trebuie spune că este goală. Deci casa, după ce acest Duh necurat pleacă, casa rămâne măturată aranjată, împodobită, dar totuși egoată. Și atunci el se duce și mai ia cu el încă alte șapte duhuri mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Vedeți? Nebrihănirea nu constă în eliminarea păcatului. Fiindcă dacă păcatul iese din mine, știți ce, ce se întâmplă, ce stare sunt atunci? Sunt doar o casă goadă, gata ca să fie umplut din nou. Nu este nimic în mine. Deci neprinătirea nu este pur și simplu lipsa păcatului. Ci neprinătirea constă în a fi umplut cu neprinătirea. În Coloseni capitolul 1, Versul 27, ultima parte a versetului spune așa. Hristos în vor mădeștea să. Problema bisericii la unicea este tocmai aceasta. Noi credem că suntem buni, dar Hristos este afară. Hristos fiind afară, chiar dacă noi încercăm să nu părgătuim. Dacă Hristos este afară, eu sunt lipsit de orice neprimente. Să mergem puțin mai în adânc în această problemă. Păcatul nu este fapta real pe care o fac, ci este însuși starea mea de păcătos. Dacă fac păcat, asta arată doar cauza. Becul la mașină, când se aprinde pentru benzină roșie, cu becul acela roșu, el este doar o simptomă care arată că mașina nu mai are benzină. Păcatul, faptarea pe care o să vârșesc, doar arată că eu am păcat în mine și că păcatul mă stăpânește. Despre aceasta am vorbit seară din Romani 7, unde Pavel declară acest lucru foarte simplu și frumos. Și este foarte greu pentru noi de multe ori să acceptăm acest lucru. Iar neprihănirea în același timp, nu este o parte bună pe care o fac. Ci neprihănirea este relația pe care o am cu Dumnezeu. Neprihănirea este prezența celui neprihănit în mine. Dacă Dumnezeu cel cel nebrienit este în mine, atunci sunt și eu nebrienit. Precum, dacă mă nasc în păcat și păcatul este în mine, sunt păcătos. Tot așa, dacă Hristos trăiește în mine, sunt nebrienit. Nu pot să încerc să fac fațe bune ca să ajung nebrienit. Este total pedos. Să vedem despre o ilustrație ce, de multe ori, avem de-a face cu asta. Să zicem că eu aș avea o mașină. Am, una, la slavă Dar să zicem că aș avea o mașină de vânzare. Și această mașină ar avea o problemă. Problema aceasta este mai ascunsă, o știu eu. Doar eu și mecanicul meu, să zicem, și dacă ți-aș ascunde această problemă, aș putea să câștigi vreo 300 de euro în plus. Și aș avea nevoie mare de cei bani, să zicem. Și atunci începe o luptă în inima mea. Tu ești frate sau sora mea. Vrei să cumperi această mașină? Sau străin. Dar să zicem că ești frate. Mai rău. Și eu mă lupt să câștig cei prezuzite de euro și să mințesc sau să prețuiesc mai mult viața veșnică și să nu te vin se o Care dintre ele voi face? Și până la urmă, zic mai totuși, cred că pot trăi și fără cei 300 de euro și pe lângă asta este și frate și dacă mă prinde după aia mai am probleme și la biserică, așa că hai că zic adevărul. Vedeți? Eu nu am mințit. Am zis adevărul. Este aceasta neprihănire? Vedeți, eu mă uitam între două lucruri egoiste. Să câștig 300 de euro, să câștigi sau să câștig ce? Amândouă erau egoiste. Amândouă erau probleme. Neplinirea nu este în a nu fura anumiții. Neplinirea în mai mult. Vedeți? Spune aici în Cugetări de pe Muntele Fericirilor un lucru extraordinar. Iubirea Lui Dumnezeu este ceva cu mult mai presus decât o simplă negație, adică nu fura, nu minții. Iubirea Lui Dumnezeu este mai mult decât atât. Ea este un principiu pozitiv și activ, un izvor de viață, curgând mereu spre binecuvântarea altora. Dacă iubirea Lui Hristos este în noi, nu... Numai că nu vom fi stăpâniți de vreun simțământ de ură față de semnii noștri. Dar vom căuta pe orice cale să arătăm iubire față de ei. Vedeți, neprihănirea nu constă în a nu-ți face ție rău, ci neprihănirea constă în a căuta să-ți fac tot binele pe care pot să-ți fac. În a te iubi, Neprihenirea, cum am repetat, am zis, neprihenirea nu este ceva negativ. Nu fă asta. Nu fă putare. Ci este un, un lucru pozitiv. Un lucru activ. Este iubire supremă față de Dumnezeu și iubire față de semnul meu. Este înfătuirea faptelor care, de iubire care ne învață legea. Vedeți porunca care spune să nu furi mai spune și altceva. Mai spune, lucrează și dă-n ce vigenare. Porunca care spune să nu minți. Spune ca să lupți pentru adevăr și să-i aduci și pe alții adevăr. În Matei 14, cu crescetul 21, s-a citit la dimineață, spune așa, nu și cine îmi zice Doamne, Doamne, în împărăția cerurilor, Ce cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Iar voia Tatălui este aceea de a ne iubi. Și aceasta putem vedea în 1 Ioan, capitolul 3. Ioan, capitolul 3, cu versul 16, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul fiu, Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Viață Însă unul Ioan, capitolul 3 versetul 16, adaugă și cealaltă parte. Motivul pentru care Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Și spune așa Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Aici este împlinirea legii Aici este nepliemirea. Aici este cerința lui Dumnezeu. Și Pavel a fost un fariseu. Și spunea că între farisei era fără pată. Știa Biblia pe din afară. Învăța pe alții poruncile și așa mai departe. Dar spune când a venit porunca, când a venit porunca și s-a dat și-a dat seama că păzirea legii, împlinirea legii înseamnă să iubești încât să-ți dai și viața, atunci a spus că am murit. Atunci mi-am văzut păcătoșenia. atunci mi-am văzut nevoia. Neprienirea desăvârșită. să studiem puțin mai adântul. În Ioanul 4, versetul 1, Ioan 4, versetul 8, spune așa. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Cine nu iubește, poți să primești toată legea. Sau poți să lupți, să nu încalci legea. Dacă nu iubești, Dumnezeu nu este cu tine. Vă dați seama. Lucrul acesta m-a șocat când am văzut. De multe ori am luptat și eu pentru a nu încălca vegea, pentru a nu încălca porunca. Dar când Dumnezeu mi-a arătat că în poruncilor constă în iubire, atunci am zis, vai din așa ceva e imposibil ca eu să fac. Matei capitolul 22, 36 versetul 40, am acolo, am văzut faptul că Iisus Hristos ne-a spus că împlinirea lui constă în a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. În Roman capitolul 13 cu versetul 10, mai spune încă ceva. Roman capitolul 13 10, cu versetul 10. Dragostea nu face vreu aproapele. Dragostea, deci, este împlinirea lege. Dragostea nu face rău. Ci dragostea împlinește legea. Iubirea este neprivenire. Iar neprivenirea este iubire. În Ioan capul 15, uitați ce spune Isus Hristos aici. Ioan capitolul 15, versetul 12, spune aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Dragii mei, să ne iubim unii pe alții, este o poruncă. Dacă nu ne iubim, încălcăm porunca Lui și suntem vrednici de moarte. Căci plata păcatului, plata încălcării legii, este moartea, a doua moarte. Dacă nu iubim pe cum Iisus Hristos a iubit, nu să ne parte de aceea avem nevoie de iubire. În 1 Timotei, capitolul versetul 5, mai spune un lucru. Și atât de frumos spune. Ținta poruncii, scopul poruncii, este dragostea, care iese dintr-o inimă curată, dintr-un cuget curat și dintr-o credință neprefăcută. Asta este scopul. Asta este ținta poruncilor. Ținta să nu furi, este să iubești. Ținta să nu prea curvești, este să iubești. Ținta să-L ai doar pe Dumnezeu ca Dumnezeu, este să-L iubești doar pe Dumnezeu. De aceea, ținta poruncii este dragostea. În Matei 5, versetul 20, Că așa. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarelor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Vedeți, fariseii s-au luptat să păzească legea. S-au luptat să păzească sabatul și chiar au vrut să omoare pe Isus, Iisus, crezând că El a încălcat sabatul. Dar ei, dacă nu s-au pocrit, nu o să vadă niciodată Împărăția Cerurilor. Și noi. Putem să ne luptăm, să ținem nege. Dar dacă nu vom iubi, dacă nu vom fi pentru că Dumnezeu este neîngrijinit, nu suntem copilului. Și nu vom vedea în părinția Celui Și atunci, poate întrebați, cum să ajungem neîngrijeni? Ne confruntăm toți cu o problemă. Eu, când am văzut aceste adevăruri, am plâns. Fiindcă mi-am dat seama cât de păcătos și de rău sunt. Cât de departe sunt de adevăr. Mi-am dat seama cât de neputincios sunt. Fiindcă, ca să iubești, pentru un om care nu iubește și este egoist, este cel mai rău lucru. Cel mai greu lucru, vreau să spun. Când a fost acel text în 1 Ioan 3 cu 16, dacă am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin faptul tineri și-a viața pentru noi și noi deși trebuie să ne viața pentru frați. Când a fost acest verset la școala de sa, mulți dintre noi ne-am întrebat, chiar ne cere Dumnezeu așa ceva? Chiar trebuie să-mi dau viața pentru altul? Da. Aceasta este cerința aceasta este dragostea pe care îl vrea să o pună în mine și în tine. Și fără de această iubire care se răfește pe, pe sine însuși, nu vom vedea niciodată cerul. Și atunci, cum vom fi părtași acestei iubiri? Este o problemă faptul că toți suntem păcătoși. Păcatul înseamnă lipsa iubirii. Păcatul este egoist, este opusul iubirii. Păcatul nu se cerfește pe sine pentru mântuirea celorlalți, ci se salvează pe sine însuși băgându-l pe celălalt în pământ. Dacă poate. Ăsta este păcatul. Face rău ce nu bine. Și păcatul este în mine. De aceea nu pot împlini pe Roman. În Roman 3,20 Fabian ne arată un lucru. Deci nimeni nu va fi socotit neprijinit înaintea lui, adică al lui Dumnezeu, prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Vedeți, Acum am aflat că nedreprinirea adevărat, împlinirea legii este să iubești. Dar dacă eu încerc să iubesc, să împlinesc legea și să iubesc, știți ce știți ce voi afla? Că sunt total de Asta e singurul lucru care îl voi, afla, voi afla dacă încerc să împlinesc legea. Deci, niciun om nu va deveni neplănit încercând să păzească legea. Să împlinească porunca care spune să nu furi. Dacă eu încerc să nu fur, nu voi deveni neplănit. Și nu voi iubi. Ci voi încerca să nu mântuiesc. Și aceasta este tot un păcat. Fiindcă vine din egoism. Nu. Uitați ce spune adevărul prin păcatul lui Adam. Natura noastră este decăzută, iar prin noi înce nu putem ajunge neprihăniți, deoarece suntem păcătoși, nesfinți, nu putem păzi în mod desăvârșit legea cea sfântă a lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus un lucru, că este un pom bun și este un pom rău. Vedeți, Păcatul ne arată că toți ne naștem ca pământ râi. Iar în Ieremia 13 cu 23 Ieremia 13 cu 23 ne spune așa. Poate un etiopian să schimbe pielea? Sau un pardos sau leopard să-și schimbe petele? Tot așa-ți voi să faceți bine. Voi care sunteți de să faceți rău. În alte cuvinte, dacă eu am născut în păcat și sunt un pom rău, nu pot să produc roade bune, roadele nebunirii, roadele iubirii, ci voi produce doar roadele egoismului. Aceasta mi-arată neputința și mi-arată nevoia după un Mântuitor. De aceea se spune că Isus Hristos este singurul care ne poate mântui. Să nu credem că dacă venim în saba de la biserică, păzim porunca, saba, porunca a patra. Nu. Nici greu. Porunca a patra constă mai mult decât a venit la doar în saba de la biserică. Porunca a patra constă la face bine în saba. Cum a făcut Iisus. Iar acest bine nu este în noi. Spune mai departe așa în Ieremia 17, cu versetul 9 și 10, spune Inima este nespus de înșelătoare și deznăgăjduit de ea. Cine poate să o cunoască? Și Dumnezeu de răspunsul. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii ca să răsplătesc fiecare după, fapt, după purtarea Lui, după rotul faptelor Lui. Dumnezeu ne cunoaște Dumnezeu ne cercetească. Dumnezeu știe ce sunt. Iar în Ezechiel 36, cu versetul 25, 26 spune așa: Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Vedeți, Dumnezeu ne dezvăluie că fără El suntem total deduci. Și Dumnezeu ne dezvăluie că păcatul nu-l putem învinge. Ne dezvăluie că nu putem fi Dumnezeu și nu ne putem mântui. Dar că El dorește nescus de mult mântuirea noastră. El și-a dat Fiul pentru noi, pe când noi eram încă păcătoși, pe când noi încă nici nu aveam gând despre Dumnezeu. Atunci, murim pentru noi. Ca să ne arate că ne vrea mântuirea mai mult decât tot de noi. Știți, omul nu poate fi păcătos și neprivenit în același timp. Este ba pomră, ba pom bun. Noi ne naștem ca pomrări. Și avem nevoie de nașterea din nou pentru a fi pom bun, pentru a fi născuți din Duh și pentru a produce roadele Duhului, care este, sau roada Duhului, care este iubirea. Doar dacă suntem născuți din nou, iar nașterea din nou înseamnă să fim umpluți cu Duhul Sfânt, doar atunci vom putea iubi. În Coloseni, în Roman 3, cu 21, deci am citit Roman 3, cu 20, unde spune că nu poate deveni niciun om de prin faptele Lui. Iar în Roman 3, cu 21 ne dă speranță. Și spune așa, dar acum s-a arătat o nebligănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și proroci. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credință în Isus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și nu este nici o desit deosebire. Vedeți, neprihănirea ți-o dă Dumnezeu. Nu poți să te faci Or cât ai încercat să iubești, cât ai încercat să păzești legea, nu poți să te faci primi. Dumnezeu ți-o dă. Spune ce un citat. Că neprihănirea Lui Dumnezeu este întrupată în Iisus Hristos. Iar noi primim neprihănirea primindu pe El. Nu știu dacă ați înțeles. Eu sunt total lipsit de neprihănire. Iar atunci când îl primesc pe Iisus Hristos în mine, cel neprihănit va deveni neprihănirea mea. Și acest lucru o să fac prin credință. În Apocalipsa 3,20, Iisus Hristos spune, Iată, eu stau la ușă și pat. Dacă aude cineva asul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Hristos, nepriemirea. Hristos, cel nepriemit, vrea să vină în mine. Și el în mine. El în mine va păzi legea. El în mine va iubi pe aproapele mele. Hristos în mine își va da viața pentru cei din jur, precum și-a dat atunci pe cruce. Și Hristos în mine, chiar dacă eu voi muri, Hristos în mine mă va aduce la viață și voi trăi veșnic. Voi trăi în ceruri unde este doar iubire. Aici ne cheamă Dumnezeu. Era un om care mergea prin deșert. Și la un moment dat a început să-i se facă sete. Și a început cu o dorință extraordinar de mare să dorească apă. Și să facă orice pentru apă. Și de la îndepărtare a văzut o colibă, o colibă mică. Și a fugit între acolo În acea colibă a găsit, a găsit o pompă. Pe pompa aceasta era un vas micuț, o găletuță, umplută cu apă. Și deasupra ei era o notiță. Care spunea Toarnă toată apa aceasta în pompă și apoi dă la manivel. Dacă vei face așa, vei avea toată apa pe care ai nevoie. Omul nostru însă Însetat de atâta timp. Și aproape nebunit de setea care o avea, nu știu ce să facă. Și se lupta să dea apa care este și să trăiesc Sau să o pun în pompă și poate că nu va merge. Și atunci a gândit el, Mâi, Chiar dacă aș bea apa asta, totuși s-ar putea să nu mi ajungă și tot să mor. Dacă o pun în pompă, s-ar putea să mai meargă și atunci aș avea apă. Dacă nu ar merge, tot mori Așa că luați guletuța, a pus o în pompă și-a dat la manivel, și-a dat, și-a dat, și-a dat. Și s-a spăcăriat la un moment dat că nu vine apă. Dar atunci a văzut un picul și un alt și-a venit apă din abundență. A ajuns atâta apă Încât să bea, să se sature, să și facă o baie, să și umple toate bidoanele pe care le-am găsit pe acolo. Lângă aceeași fântână, în notița sau sub notița care spunea să toarne apa, mai spunea așa. După ce ai terminat, umple din nou această gălituță și pentru următorul. Și el, sub această notiță, a spus dă la marită. Și ai încredere, fiindcă merge, lucrează, funcționează. Și vezi și noi. De multe ori ne încredem în puterea noastră. În puterea noastră într-un moment, într-un moment de a fi nepreveniți. Ne încredem în noi. Hai să fac bine ca să mă mântuiesc. Hai să fac asta. Ca să nu pierd. Însă, Hristos spune: Viața veșnică constă în a avea încredere în cuvântul meu. Viața veșnică constă în a crede ceea ce spun eu și nu în ceea ce faci tu. De aceea primește adevărul. Primește rebrieverea mea. Primește viața mea și voi trăi. Nu credeam de poate sunt unii dintre noi, așa cum am fost și eu o vreme, care am crezut că încercând să împlinesc Legea lui Dumnezeu și luptându-mă să împlinesc Legea lui Dumnezeu, sunt neprijinit și voi deveni neprijinit. Dar astăzi, poate Dumnezeu ți-a vorbit și ție. Și Dumnezeu ți-a arătat adevărul că neprijinirea constă în a iubii nu a, în a încălca legea. Și poate ți-ai dat seama, cum i-am dat și eu, că acest lucru eu nu pot să fac. ce am nevoie de Hristos. Dacă tu ești printre aceia, dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit și ție și mărturisești, haideți și ridică mâna cu mine. Și să-i spunem prin mâna noastră ridicată, Doamne, îți mulțumesc că m-ai învățat și îți mulțumesc că mai și mi-ai arătat calea spre veșnicie. Este cineva? Este cineva? Mulțumesc. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm.